Djëlëvë dhoda falënderimi takon Zotit ton Allahut te bareke tu te ala salavatot te mirata te Zotit te gjitha te grumbulluara tek njeriu mijir Muhamedi alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e ibesnik, mbi familjen e tij te ndarshme, mbi gratë e tij te pastërta, edhe te gjith besimtarët musliman te se te ndjekin rrugën e tij te mirë deri ne ditën e fundit te kësaj bote. Të ndëruar nga Zot Do të vazhdojmë me leuin e Zotit Xhelaluluhu në serinë dhe zinxhirin e ligjëratave të Zotë që ne e kemi filluar që prezantojm diçka nga jetët dhe fletët e biografive të njerëzve më të mirë pas pejgamberëve. Dhe ata janë shokët e pejgamberit ton, alayhis salatu wassalam, të njohur me emrin dhe titullin el ashab. Jan ashabut apo sahabut e pejgamberit alehis salatu vesselam. Përmando dhe u arsyetuum në fillimin e ligjëratave se historia e tyre nuk është e mundur se të profshohet me çdo lloj ligjëratash të shkurtra, nga se jeta e tyre janë të stërmbushura me me, me mësim edhe porosi. Porse do të mundojmë me shkoçit, do të mundojmë me me prej nga jeta e tyre, nga fletat e tyre në mënyrë që sadopak ta shohemi Kush janë këta njerëz Dhe qka na kanë lanë neve si, si porosi Sahabiju i radhës është sahabiju edhe në rënditje Të pengamberi sallallahu alaihi sallam Dhe i trejti në listën e muslimanve Si mëj miri prej sahabëve Dhe është Othman ibn Afani Të cilin njerëzit e tituloj në gjuhën e, ton Osmani Ajo është Othman Othman ibn Afani Ibn Affan kunjeri është i treti prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam i cili ka gëzuar që të jetë të jetë prej bartësve të porosisë së pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam oj dyhardhëndër i pejgamberit ton sallallahu alaihi dhe sallam ç'i do ta shohmë edhe nga epiteti i tij i lartë të cilin e ka marrë në kohën e pejgamberit alaihi salatu wa salam Uthman ibn Affan ibn Abi al-As ibn Umayyah ibn Abd Shams Abu Abdullah al-Qurashi al-Umawi që është kushdon me e regjistrua apo me e ditë ku buron takohet me pejgamberin alayhi salatu wassalam te Abd Manaf pra edhe ky sikur Ebubekri dhe Omeri takohen me pejgamberin alayhi salatu wassalam te një dhe në babajsh. Pra, edhe këta pejgamberi sallallahu alajhi wasalam në pak më larg e kanë nga nga familia e tij. Gjithashtu ai është nga Qurayshit. Gjithashtu është nga familia e atij i cili shteti që ka zgjat me drejtësi më të gjatë ka qenë si nga familia e tij. Dhe ajo është Muawieh ibn Abi Sufyan. Muawje i bën Ebi Sufjan i cilë e ka morë pushtetin pas alijut radhijallahu anë Pra Muawje është kushëri i afort me, me Uthman i bni Afanit Andaj thonjë, i thojnë Uthmanit u me ui I thojnë Uthmanit u me ui jun Nga se është nga familia e uh, Muawje i bën Ebi Sufjan Uthmanit është mëj vogël se pingamberi ale i salatu selam për gjash vjetë Ra Osman ibn Affani ka lind 6 vjet pas rastit të Elefontit. Dhe ju e, e kujtoni se e përmendëm që arabot sikan mot vitët me ngjarje. Andaj Osman ibn Affani ka qenë prej atyre i cili ka lind 6 vjet pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është më i ma, më i vogël se ai por 6 por 6 vite. Osman ibn Affani Në titujt e muslimanëve kur e shkruajnë për Uthman ibn Affanin e quajnë kështu, i turpshmi i muslimanëve. Nga se kështu e ka thujt pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Për Uthman ibn Affani e ka titullin si moral dhe si njerë i turpshëm. Nga se ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam. Ebubekri është mëj më i mëshirshëm. Omeri është mëj më i shtrëngu, më preciz, në thejnë zoti xhelal xhelal. Othmani është mëjë tërpshme, ka shumë mare, ka shumë tërpë, që të të shofë me edhe lëvdatat më të larta në aspektin e tërpit të e për nga merit, a.s. Dhe ka thamë për Alijun, radhiallahu an, hu e aqlba ahum, a i mësë mirë të dy me gjikue. Kë nuk nënë kuptëm se Othmani nuk ojë më shirëshëm, nuk nënë kuptëm se Alijun nuk është që tërpshëm, nuk nënë kuptëm se Omeri nuk dy me gjikue. Jo duket katërt kanë nga nga këtë cilësi. Po pse u ka përmend pejgamberi aleyhis salam këto të theksuara, nga se kjo shifot më shumë te ai? Pra edhe Omer i mushir shoq. Por më shumë çka shifot ai? Çka duket? Duket çfar? Fuqia në në vendimarrje. Çiç do ta shohmë se Uthmani ibn Affani është mbyt dhe është vrar nga protestuesit kundër tij. Nga revoltusit kundër ti të cilët kanë menduhe Se s'po shkonë mirë othmani Se s'pi banë punë mirë othmani Dhe se ka dalë nga rruga pengamberit Ale i salatu o e selam Andaj këto të cilësime të pengamberit Se selam që e ka dhanë Shukve të ti nuk do me dhanë Se si kanë të tjerët Por këto i kanë me të theksume Cila është me theksuara Të othmani bë një afani Turpi Oshë mareli i madhë Dhe i risa në ka thonë për ingamberi s.a.s.m. Se me laqeve ju vjenë mare dhe tur për e Othman ibniafani Kjo është Othman ibniafani Khalifja i tret e i për ingamberi s.a.s.m. Se ka pranu islamin? Se ka pranu islamin? Thotë Othman ibniafani për vetën e ti Ma se gjithë të lisan e mingë tëtë Kurë si kumbas e gjithë dhe putave Dhe nëse po e vorreni tani është ky njeriu i tretë që edhe para Islamit s'është për lime, me ata që ka janë për li bashkohasit e tij. Dhe ajo është adhurimi i idhujve, martesat e çrregulluame, zinja e përhapur, alkooli, shpici uji, pite e Bubekrit, Omerit, Othmani, Aliu. Këto të zgjedhurit e pejgamberit aleyhis salam në jahilië çfarë kanë baur? Ata vetës e se kanë ditë që ishtë dhëtë me heste Allah. Për ndryshë, pun të këqia, të gjitha ju anë shmanë. Me, me trunin e vetë, me moralin e vetë, me atë një rzillokën që ka e kanë pasë nga, nga vetëvetja e tyre. Jo që kanë ditë diçka përfejnë Allah u gjele gjele aluhu. Ata e thotë të më një afani, sa i përket në kohën e njërë ansës kur putit si kumra sejshde. Kur putit nuk i kumra sejshde. Gjithashtu, kur nuk kumba a moralitet Këta kure ka thonë, të e kanë thonë thunë tjetës Ta nuk e ka thonë fillip Kur ka ndash me vra Kanë thonë se kësë poshë në rrugën e pingamberi së sellem Ka deviju nga rrugën e pingamberi të lejë salatës selam Janë entuziasmut disa tri Dhe kanë mendu që këtë dalë prej rrugës Othmanim një afani Ju ka thonë Une në gja i ljetë s'ku mpi alkohol Në gja i ljetë s'ku mbozina Në gja i ljetë s'ku mbozina Në gja i letë si këmë raputit sejtë dhe A thë unë islamu në këmë të vju Pra une, pa se marë islami Unë kanë i gatshëm Për me i në fejnë e zotë i gjelë i gjelalu Pak si njolla A thë valë, masë i unë bërë vandëri Pe nga berisën dyherë E unë bërë khalife i muslimanve E jam plak A thë tashën e këmë dru nga rruga Andaj o thëmanim një afanin A ka të regu me gjuhën e vetë Se unë edhe në i një rancë Qysh me e kuptu natë, kur Othmani thot edhe në gja i letë së kumëra se i gjde putit. Se më smira në gja i letë se i gjde putit, ka qenë shumë të rënditëse. Shumë të rënditëse. Pse? Se të kanë pasi i malkumë, si e pakëzu, s'ke mërë bereqetë. Pra rëzikë, t'i e i rëzikëshëm këtë aspekt. Alkoholi ka qenë normalë, gjithë mund t'i me rëfuzu, dalohëshë. Zinoja ka qenë normale, Zinoja ka që nërmale Ajë shë radhi Allah Në ka të regu e qishë janë martu E dhe qishë kanë bo zinoj njërzit Në, në gjajlet Hadithi i gjatë nësa i Bukhari Në ka të regu e detalë për detalë Qa kanë bo njërzit në gjajlet Të mërën bi të mërën E kjo, kjo është vyrtyti madhi othmanit Që ajë edhe kur njërzit Kanë morë Me shku të poshtë me të madhe Kjo është frenu e Kjo është vlere madhe e othman Ibni Afanit Thotët ma një më një afani Nuk isha i knasht me gjendje në popullit tem Dhe me veprat që ka i banin Por nuk disha që shmi i drejtua Sikur për nga me e sa nësë u kujtoj Se ka shku në shpelën hira Se së shkon i knasht me atë që ka ndodh Por s'ka di që shme i drejtua Allahu gjele gjelelëve ka zxedh kam Për nga me nga me e sa nësë u kujtoj E këtaja ka zxedh shëshrues Thotët ma një më një afani Një ditë për e ditëve, u shqetsova dhe shkova të tezja jeme, su edhe bintu kurejzë. Të tezja, edhe. Thë dhe shkëmbyjem mua vetë për gjendën që ka pëndohë. Thë dhe më tha, thë e bëshirë, tha përgzohu, se kam më dëgjuar nga i tharët e librit, se do djel një pengamberë. Do djel një pengamberë e si del në djekë e atë. Thot dhe ma e ki pak brengën. Thot për disa dit e kam taku e bubekërës si t'dikun. Tha me bubekëri e ka pru othmanin pe nga mellitare i sëratë të senam. Thot e taku si e bubekërës si t'dikun dhe më tha e bubekërës si t'diku kështu. Inë në ke lërë gjullun aqin. Shiko që që që ka boda vetë e bubekëri othmanit. Dikush kujton se me boda vetë është me thonë, e, ajte di se qëta e gi farz Mi bërtit njërzve Jo Këshiko e bubekre sidiku që shiflet Othmanit Ka thonë, ja, Othman Othman In në ke lera gjullu në aqil Ti e njëri me qëm Shiko Ti e njëri me qëm E jo mi thonë, ti e ignorant Ti zdi Asë të të kalzojone Jo, jo, kështu nuk shkojnë Ti kështu veç e këna që vetën Ti vetë kështu e frikën veten. Ktu nuk ban kur gjod do vi. Çhiqo çka i tha Thohmani Ibn Afanit. Thot e Afanit. Tha ti jenjëri Akin. Hazim. Din me vendos kur duhet me vendos. Po pra, dim me pre punën kur duhet me pre. Wa ma yakfa alayka alhaq. E kur e vërtetë të dalm pa ti st mshefët kjo punë. Ha, ti nuk të mshefët kjo punë. Shikom Musa ajalehissalatu selam çu çiga fol Firaunit nga dalmit e Musa. Çai ka thon Musa? Musa i ka thon Firaunit, ka thon, fir "A po atët kallzoj në një rrugë më udhëzuar ti më vendos." Atët kallzoj. Atët ta kallzoj në udhën ti e vendos. Shikoj, njëjtin ja gabonme ne Bebeq Kara Siddiku. Shumë më shme rancit të nderuar Allahut. Gjasane a fam? Nuk nuk doim me uhi, e, vesh ka ndot ka ndot. Po me i ledzu, me i ledzu reshtat Reshtin me ledzu këtu të daveti e bubekën dhe Othmani Cili është forma e bisedes Othmani tash nuk o musliman hiq Aje të kuptu me ka na të full Me një njeri cili shon musliman E me na pa njëve dikush të i thoni një, një jo muslimanit Qyre t'i e buri meqën T'i e që i mërvesh Dë vërtetën e di Qëka në thojnë e dhe njërzit Odo ti ka në posi aj Zgudzon kështu mi volë Beu Bekr Sidik gurpiful Osman ibn Affan, thot i njëri me të, me Markije, të vërtetën e shaf. Pastaj i ka thon, "Wallahi astebihu indaka ma'al batil." Ka thon dhe e kota me të vërtetën ty nuk të përzihet. Pastaj i ka thon kështu. Çka thu për këto puth, asha janë të adhuru populli i on. Otoman. Miro idullin se, Otoman. Sotoman, këto këti ka pas. Osmani ka gatsh me këto. Këy vetë po ja përsëritet Ebubaker. E si të diku Ka dhanë E lejset min hijjaratin summin La tesma'u a la të bësir As janë gurzi Me meca Nuk ninë Nuk dëgjojnë A janë gurzi Po A adhëroën këto Shikotë në dërruën Dhe se sa kemi nevojna për këto E për bëkër e si të diku Ja pruni gjësh veta Për nga mberi se sellem Krej gjenet li Na njësën e bina Një Mundomi atëshë kanard vend xhamimi u kallzua atyve. Këtë kanard shko bërë një pjë aty nësh kanard. Andaj mësumunon me vot davet në xhami, në xhamin xhami ban davet hoxha, xhami ban davet imam. Ti në mush pjë aty prej prej atje ku ka devijim, prej kur ka lajthitje, prej atje jam e prua. Andaj ne kemi un pak frekuencat e e e frenave tona. Nuk dim se si se si mu, mu, më më nduaj. Nevenu kemi nevojë aty në çka vin xhamiu, ju ka thënë ti ç'do të më kuptoj me sellet. Me sellet ç'i shkpton xhamiu ka thënë hoxha, e ti bjerë një ha, çka është 00 pre se ja, për për jashtë. E Mu'bekri kur ja dorëzonte pejgamberin s.a.s.l. nuk i dhonte preça dhe unë kam të kallzu do. Se ja kum dorëzu më një. Qini pa disa njerëz, bota çebë dikush me anismofall, edhe mundohet me mojt për freni kështu. A? Me lirë, kjo jemi, a këtrë do të kjo jemi. Këtë janë vezër një ranësa Këtë janë një ranësa Të bëmi pak manalt Të hipëmi pak manalt Që shhipët pak manalt Me shku atas kënë të humbur më i prunë gjami Me shku atas kënë hupë komplet rukër me mundu më i bo davet A sa i përket të bëmë me davet Këto nësë ju kanë bejt diqka që duhet me mësu E mësojnë ati kërë kërë vendim Andaj shikoj për për kërësi të diku Tha Othman Ti ja e shëftë vërtetën A Gjithësëse, këtë që të shkajtave, i di, i kam, atër i tha E ka dërgu Allahu gjelle gjelaluhu Muhammedin të birin Abdullahu Të silit i adim farefisin, i adim moralin dhe i adim dhe vëqmërien Kur s'ka rrejt? Ka thanë, që ka thu për këtë njeri? Ka thanë, e vërruna, mëj mirë i jonë Ka thanë, që ka thu për besnikrin e ti, më besnik i jonë Për Mohamed islamu është njofë para gjailjetin Para islamit me çka është njofë të ndërrua lezet E sadikul emin Aj qka thot drejt Dhe është bestik Si tja lisha manet Ta ma manetin K Kete ka pos e fitet para islamit Pithote ku bekri Qka thot për Mohamedin A ma i mirësën a dy Tha po Allah ma i mirësën a dy ha. Tha atër Allah va të aj ka dërgu për nga mber Aj po thot se Allah va të aj ka dërgu për nga mber Atër ka thot në thmarim një afani D Qom taj Atare ka qute pengamberi alai salatu e selam Edhe ka thonë pengamberi alai salatu e selam E gjibda e Allah ja Othman Ka thonë o Othman Përgjizhju thyrë si të Allahot Përgjizhju thyrë si të Allahot Fe inni Resulullahi i lejkum khasah Wa ilal khalki amme Ka thonë se unë jam pengamber të ju Në veçanti e tekit njërzit përgjizhjet Pro të jo, që kam shifni mu Jam për i veçant me mbesu Me mdih mu Dërsa të kejtë njerëzit në përgjithsi Dhe Othman ibnia Fani Me një herë pranë në islami Me një herë të shahadetin të pingamberi sasillem Dhe dëshmon se Muhammedi Alehi Salatu e Selam është i dërguari I Allahu Gjelle Gjelle, Gjelle. Kjo në gjare të cilën e ka pranue Othman ibnia Fani Fejen të pingamberi Alehi Salatu E Selam Në kohën Para Para disa djetarë kanë thënë pas, disa kanë thënë para, ka një loj e, debatit e kata, kure ka martu qikën e për nga mëri se më thmani, rukajjen, qikën e për nga mëri se më thmani, nga se më thmani më një afani, dy qika të vësëm i ka martu e, pra për nga mësëm e ka dy herë dhëndër, me dy qika, rukajja, kjo e para, tësën e ka martu, ka qenë të djali i e bullehebit, pra, që i ka e pengamesa me para, Rukajja, ka qenë e martu me për djalin e Ebu Lehebi, të cilën Allah e ka malkun Kur'an. Ebu Lehebi, ka qenë shumë i knasën me rejën e vetë. Shumë i knasën. Dhe, kër është bo Muhammed e Sëram pengamber, kër është bo pengamber, i ka ardi nati shumë. Dhe, ka, ka, ka, ka fillu ofanziv të madhe ndaj pengamberi së sellemë. Prej formëve që ka doshë Me angushtu shpirtin I ka thonë djallit vetë Shloja qikën Shloja të sikletavë në mirë Për kë asë një arsyje Dhe pinga me sa Normal me të shlu qikën Pa asë një arsyje Valide o siklet Por njërzit e qikështu mendoj, me ndoj Vec me të ranu me, me zolloj forme Ata rë kur e shlën Rukajjen djalli e bole hebit Ata babën e kanë pasë zot A ka thonë baba Pune e kryme Madje pengamberit si kanë shku pas për shkak babës Ka thënë Allahu gjelë gjelën -Gjel në Kur'an Inna ma në tebi u ma Elfejna alehi e baena Kuri ka thënë pengamberit sa munë janë pengamber Allahu më ka që shë e kanë thënë Ka thënë na i rina mas babalarve tonë Shikë kapë babën e kanë dhirë Para pengamberit salallahu alehi Vesellem Menë ansie ka shluqikën Dhe pengamberit alehi salatu vesellam Ja ka ofru ëthman ibnia fanit Pra othmanim një afani është martu me qikën rukajën Të pengamiri sallallahu aleyhi wasallam Pengamiri aleyhi sallatu e selam E ka rëspektu shumë Othmanim një afani E ka rëspektu shumë Për dyherë Niharë si muslima E për zdyti si dhanda Dhe dhe dha shofë mimsimin E pengamirit aleyhi sallatu e selam Kur dhe vdesë rukajja E ja jep tjetërën u më kullë thomi Tamami vdesi dhotë mere këtë tjetërën Dhe ka ardhë nisa transmitimet që për nga mesëm ka thonë Vallaj me pas që i ka loj e jap Ale i salatu sëram Kse nga se othmanim një afani ka qenj njëri Cili për nga mesëm e ka da shumë E ka respektu shumë Dhe i ka thonë i sharet para se me vdek Qysh ke me ardhë me një kristi Kër kanë me dash me të vra A doj a i sharet i allahu anha Kër është pit a kalon do një vasijet Për nga mesëm ka thonë jo Përvesh një vasijet Ja kalon othmanit ka përshporit ka dale ja ka thonë Othmanit i Mjafanit pse se i ka të regu se ki më ardhë me një pozitë shumë kritike kër kanë me dashë me të vrahe ata munafikët e sëtë i ka përmen për ingamberi alejhissalatu ka thonë Amar Mkattabi për Othmanit i Mjafanit ka thonë nuk di njeri matë heshëm se sa Othmanit i Mjafanit pra ka s'ka njeri më të bukur në ftyr dhe në trup se sa Othmanit i Mjafanit kër kanë morë shemboj Arabët për bukurin e dikujna Kanë thanë i njajka Othmanit Qa që i heshe më kanë Othman ibniafani Andaj kanë thanë fëtir mëngjesi Pre bukurist madhë që e ka pas Othman ibniafani Shoki pengamberit Alehi salatu Veselam Hinë në islam Vajzdon rruga Këta një këtu na kalojim shumë Shvendosëm i prej uh, skenave dhe viteve Dhe vjen një ditë priditë Dhe dhe është të sotë shumë puna Atër pengamberit Salatu Allahu a.sallem E u japleja me shkuën në Abesini, në Habesha. Atë pejgamberi Allahu slelatu selam i thotë i japleja dë Osmanit bashkë me çikën e vet që me emigruën në Abesini. Kur emigrojnë në Abesini, Osman ibn Afani zgduron me ne të lart pejgamberit s.a.s.l. Por ju e dini, kur janë kthyer muslimanët e Abesinis, prej Abesinis në vitin e 7 të Hijrit. Por janë kthin në Medinë Katër vjetë para se me ndrujetë për ingamberi së sellim Pra ko gjatë kanë nejtë në, në abisinitë e në gjashiju Për shka, shka këtërturës që e kanë gjitë prej, prej arabve Ata rozmanë më një afani e migron me gruji në vetë Mi pos duron, nuk duron Me nejtë atjera hatë dhe thotë për ingamberi në kinalon tërtur Ata i thotë gruji së vetë A oh, këthejmi nate për ingamberi së sellim Dhe ta shiojnë atë qatë shka e shionajt ta durojnë atë që ka e durojnë ajë, dhe prej malit madhë dhe padurimit madhë, këthejë të, të pengamberi Aleji Saratu Sëram në meke, dhe elen e migrimit. Mirë po djetarë kanë thanë, Allahu Gjellë Gjellalu e ka shkujt, të thmanit dy e migrimit, një në Abisini dhe një në Medine, edhe, edhe pse s'ka nejtë shumë, mirë po e ka shlu vëndin, e ka shlu vëndin për i të allaut të vareke, u e të ala. Pasaj, Othman i bënja fani, Në kohën kur pengamberi Se sedhem ka dalë në luftën e bedrit Ju ka smu qika Pra ju ka smu gruja Othmanit Lufta e bedrit është lufta ndarse Allahu Gjellë Gjellë Ka qëjtë Jomel Furkan Dita e ndamjes Këne ka dalë batili Këne e vërteta Othmanit më një afani Ska prezentu këtë luft Dhe munafikat në fundë Kër ka ndosh me jazon kryen, ka përki po mbedër s'ka prezentu Mbedër s'ka prezentu Nuhut ka ik Ka ik për luftis Gjuedini nuhut, kujtë ju kujtohot Në rasin e u hudit Të lufta kura shpërsue Kër Khalid i Milvelidi, kure shluna ta Shigetarët vendin e tyre, Khalid i Milvelidi Ju u vërsull prej prapa U banj një gjende, gocja e të mërshme Thuët që o thmanjë bënjë afani ka ik Dhe në të da shobë, misje ka shpigu Abdovaj bën Më rëndësi në luftën e bedri Cëka prezentu Dhe i ka thamë për ingamberi sallallahu aleyhi sallem Rë Afër që i kështeme Pra tim më zdenë luft Rë afër që i kështeme Pra a i kanet Me e kujdes Se e ka pas për ingamberi sallallahu aleyhi sallem Qikën e smut kë i gruji në ret Apo Munafikat kur kanë armi a zonë kryje Ga sujedinit të ndëruar lezat Në nuk do asë një të tim as një detaj të fortë apo problemë që ju Iq, ka ndodhur. Gjase komunsi di goj i paprgatitur, çka një uri xhana për historinë dhe mundet me këto skulptura me këçi interpretuae rrasat. Për ai vrasës osmanit ka një lloj humbje tek librit të, të muslimanëve. Për ai vrasës osmanit ka një lloj humbje aty boshicit që i ka marrë muslimanët. Andaj dhe të shumë i te aliju se Ka një loj turbulenësët madhe në, në shtetin e muslimanve E munafikat Nuk i kanë than Kenet me qikën e pengamberis e sellem Po i kanë than s'ki dalë luft për shka grujës E ka dalim Ka dalim s'ki dalë luft për shka grujës Dhe ka dalim s'ki dalë luft Se e ke këshirë qikën e pengamberis e sellem Gëse pengamberis e sellem I kanë than leje Kër janë këthije prej, prej luftës E dini kanë betë pllaskë lufte, ghanime e kshomerat, ata e pejgamberit alayhi salatu wassalam i ka thënë çdo hap që e keni bë, çdo lëvizje që e keni bë, vetëm se Othmani ibn Ufani ju shoqëron në shpërblem. Ro shpërblem, sikur më pas kanë luftë dhe e dyta ka dhon kti i takon hisja e plaçkës. Kti i takon hisja e plaçkës. Pse? Ka thënë se unë e kum lan me këshir Ruqaja, dorza Ruqaja kanë ruet. E ka këshirë, e ka këshirë, këshir, mirë po, ka ndrujetë. Kër është këthi për nga beri së se selen prej, prej luftës, ka ndrujetë rukajja, pro shiko, lufta një, vd vd vdekja qikës dë, problemët tjera tre, e tjera tjera, me gjithë të apënë samë nuk e hum stabilitetin. Kër ndrujetë rukajja, i thë për nga beri a lejë salatës selam, apënë marë umë më këllë thumën, minë njëherë, e ka dhanë qikën e d Në dietarët e kanë studiu këtrat. Pse ja ka dhau pejgamberi s.a.s. lën cikën e dytë mirëherë. Të ndërua lë të këtu ka shumë sime. Mirëpo unë dua më përfunduo të marr mënia fande me me një ligjerap, por shkak se tali r.a.u. duhet të mundal disa stacione pak më pak më gjata, andaj do të mundomi ja më të rregullasim dhe më nxjerr mësimin dhe më më vazhduaj. Mirëherë pas dejës Ruqijya ja ia punu Kulthumit. Pse ja ia? Kan dhën dietarut çojshni mësimi madh. Dhe na këtu do të ndalemi. Pëngamberi se se lem të ndëruar dhe zërë është mundu njërzit e mirë Mimojt nga të është mundu me gjithë shka mimojt nga të është mundu Dhe me pare mimojt nga të Edhe me pare Në luftën e hunenit Kanë fitu muslimant pare shumë Kanë fitu pare që janë habit Së një kanë një, sa janë Sa janë Dhe pëngamberi se se mi ka po du muslimant Doptë, sa kanë një një islam Dhe ka fillu mjë u dhamë Ka një njeri ka thënë ja rasulullah, a më jep 100 deve. 100 deve të ndëruar dhe zërasim më jep 500000 euro. Falë një njeri më i ri më thon se a ia jep 500000 euro, më ia jep 500000 euro. Qadha më merr. A ti drejta më ia jep më çika, ka thënë merr. Ka një njeri ka thënë ja rasulullah, a tje i jini një lugin e mbushur me me dele, a më jep kët mua. Ka thënë merr. Dhe kur e kanë pa kështu vështë më thon merr, ti merr, kjo merr. Ka ardhur do sahabi ka thënë ja rasulullah Në luftën e bojna na, këto me hangër parën, shkon kështu. Dhe kanë fillu pak më revoltuhe, atër pensam i ka avruhe. Ka thanë, a nukini të knatësht ju, në gjarja, është e gjarë, ka thanë, a nukini të ju të knatësht, që njërëzit mi morë devët, e delët, e, e, e sendet, e kësaj dunjaje, edhe ju me metën pe e pengaberin, së selëm. Pasaj ka thanë, veçam, e te ellefu kulubu hum, kulube hum, ka thanë, nune pja u marë zemrat, Me këto parë. Ka dikush me parë ja mërzem. Jap jep 500, thotë i jë i mirë. Mar, ja thotë ja, bante. Çu këto janë njerëzit? Çka këtu? Apo don. Jan disa njerëz këtu nuk i mbatin, nuk i mojnë këd. Njerëzit kanë dar me iman, me vlera, njëri i mirë. Jo, jo. Ka dikush sa jap këy? Si ti jape i mira. Si atë çu shtu ka edhe në kohën e pejgamberit s.a.s.l. Atara pejgamberi s.a.s.l. kishte çet mi motjër të mirë. Do me parë. E jo yoci më parë më mujtaj se çu ka ndosh njerëzit. Çu ka ndosh ati njerëzit, po ç shtojnë pi zjarrit. Të shtojnë pi zjar më shdalin bifete. E pejgamesi alayhis salam prem metodave ç i ka ofru njerëzit, ha, os bom miç dhe dhondër anasjaltas. Po pra, ajo ç Uthmani se kisht mujt edhe mos me pas dhondër, po ka dash me lid gjusht. Andaj Bubekrit, ha, ja ka morchikën. Uthmani ja ka dhonë qikën ati tjetërit jehudit ja ka morë qikën pse, andaj kemi shpjeguna që prej akuzave që i bëjnë njërzit të padishëm ma djede në gjellakeç për për për nga mesam qëka ju ka ndojë gjithë të gra për nga mesam nuk, nuk a kam për gra mi lid lidhjet andaj për me e cilë dherën e bubekrit në shpita tina e ka bo, qka, mik e për me e cilë dherën e otmanit e ka bo dhonë, qaj të hi e kurt muja tëj Sesorës dhondut është pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam. Andaj kur i ka vdekur Ukajia, ka thonë mereu që me Umul Kulthumit. Ço ti mbësë lidhja ngushtë me Uthman ibn Jaafanin. Andaj të ndëruar vëzat, ne vetë çka mësojmë nga kjo? Çe nuk ojsh veç dikush, vëlla muslimanun e kam. Jo, duhet më i morse vetë për më mbaj lidhjet. Duhet më mbaj lidhjet me çdo send të mundshëm. Diku është po çka më dha në njerëzve. E s'kish kam ju dhënë, ka thamë për nga mbërja E të besë su mu fi vëgjë e kësadaka He ki mërolat E di që s'ki për, he ki mërolat A di sa par janë mi ikë mërolat? Shumë par janë, vëllaj Ka thamë për nga mbërja Mi ukejsh, vlavitan, muslimen Ftyr, o s'adaka Këtë dhënë Dikusht tëtë, a bashë s'adaka, po provoje Si dhe ma s'adosh e kam pak probleme këtë puna vdo. S'vuj se mbje burnia Jo, gjë kanë rregull ama, mbi burnia, vallahi mbi burnia. Këto janë madhmir sena, pejgamber sa më i mir sena. Këta njerëz e dojnë Allah më shumë se edhe hone. ti edhe unë. Ti sa dush është s'tetun diafas edhe të majtas me pretendime dhe justifikime, këta e dojnë më shumë Allahun dhe pejgamberin alayhis salatu salam. Andaj ne vetë çka duhet më mësua, që na duon lidhet me njerëzit e mirë. Dhe kemi përgjegjësi për humbjen e njerëzve të mirë. Ka thonë ibn Qayyim el-Jauziyje Njërë për djetarët të mëdajt të, të damaskot I cilë ka jetu në shekullën e 8 të hijgjrit Ka thonë në libërën e ti I gathet u lehefan Ka thonë kështu Ka menamor Allahun dhogari Për njerëzit e moralqëm Dhe të dëvëtshëm Nga krishterët dhe jehudet si islam. Namor Për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë edhe një, që kanë pasë menë pse nga nuk kemi nga donë investim dhe kontribute për më një shtinë islam që ka thu për ata që ka janë mrejna sa ke nga me donë logari për Allah a në dhe dhe të i morë me sendet me solicitet shiko për nga në shumë dy qi i ka jajab, dy qi i ka për qëfar normal që edhe i ka meritua o konë njeri madh mirë po edhe për mimojt lidet për nga beri sallallahu aleyhi sallam andaj lidet në islam madh edhe me iman por mbonë edhe me q von edhe me edhe me lidhje farefisnore, edhe me lidhje miqësore, edhe me lidhje dhëndër mik e kështu me rad. Andaj kjo është mësimi të cilë e kanë xher dietarët nga nga martesa që e pejgamberit aleyhissalam çka ka dhënë Dhiqika Uthman ibn Affanit. Pra meritave të Zot i ka Uthman ibn Affani është se Uthmani ibn Affan në luftën të cilën Allahu xhella ka thujt uh, sa'atul asirah në kohën e vështirsisë është lufta më e madhe të cërën e ka përgadit për nga berisëm, lufta e të bukut. Ka cënë verë, ka cënë vapë e madhe, Allahu Gjellë Gjellë ka registru në Kur'an vapën e madhe, dhe kanë dhënë munafikat, latën, firu, filharri, mos dilë një luft në dhetë të konë. Dhe kitë kë luftë, qërët luftë e vëshërsisë. Ska pasë luftë, balafëqim, por ka pasë dalje ekspedita ma e ma dhe për nga berit dhe ka pas nevoj për për qka? për ndih Othmanim një afani e ka, ka dhu vetin të që kjo luft dhe që tue ka mor një epitet shumë klar për nga berit në këtë luft Othmanim një afani thua që i ka njës 940 deve karavan për në sham për trekti Ka qen tregtar, ka qen tregtar mad. i madh. I kanë nis 940 dejve. Dhe vjen lajmi pe pygamberin sallallahu alaihi wasallam, "Anta jahhizoo, mobilizohuni dhe buni gati." Kështu kështu ja ka thënë pe pygamberin sallallahu alaihi wasallam. Ju e dini ju kujtoni pe pygamberin sallallahu alaihi wasallam kur ju ka thënë mobilizohuni çu ka ku. ka xuku. Ka tha mobilizohuni, po jo ku? Pse? Kjo është strategjia e luftës që kemi përmend atje. Dhe vin muslimanë me dhon parë. 940 dejve Atëherë i, i qënë veç milioneri 940 deve Pra, si sot dikush Me shti miliona dikun Në investim të rektar 940 deve Pasurie ti e ka njës për në sham Për në shku me mërë malë Dhe me e pruë Para me ndoni sa mbushën 940 deve Ha? Dhe për një herë Othmanim një afani Kërë dë gjënë lajmi në pej nga verësam Se ka nevoj me ndihmue Ka nevoj me ndihmue Atara e thir at ndërmjetsin e vet, puntorin e vet, edhe e kthan devën e parë. Pi andej, kandej. Kapin ambelesë sellev. A ze i thotë ansam, marr at parën në çilikatare për ty. Shkoni marr 60 kuaj. Tina. Të gatshëm për luftë, por jo kuaj tu të, të shku drejt drejt ngordhjes. Jo, jo. Mande çeta se ashtoj të më gamet. 9, 16 kuaj ha të fuqishëm, furësen i ka thonë mësëm mëri këto ka shku të shpia dhe i ka mor një mi dirhem i ka mor në kese dhe ja ka gjutë në mësëm më prejhem ka thonë dhe këto për tije dhe për mësëm ka nisë me, me nëmruë dhe me në kuptimin në një loj zbaviti me parët e othmanim një afaunit dhe kër i ka po 940 dhe 16 kuaj, një mi Edhe nimi i dirhem I ka thonë pengamberi Alej salatu vë selam Madarra Uthmane Si banë mozarar Uthmanit Uthmanit Që ka banë masë pasadite Ky, pra Qatë sevap që ka banë Kisë mu me banë i gjunat që jashkon që ti sevapit Kë ka kry mu Andaj shiko Uthmanit Bliafonit Që ka fitu të ndërruar dhe zë Që shtu fitu të në, në kone pengamberi Që shtu fitu të në kone sotit Ja ka thon pesëm Krejt. Çka pas, por rit Allahu Xhelle Xhelalu. Dhe kusht ka dalë jo sa ti investim ma vonë baje e për, e la por por rit Allahut. Edhe Uthmani ka ditë të llogaria. Me investom i bë dyfish e mos ani me ja dawn. Jo ka thon bëmi ç'është një fish, ç'ish janë 940 marrë. Ha dikush më thon, ka dalë se investoj, mësani, i investoj mos ani baj dyfish e, e jap më shumë. Jo, bëri ç'është çka janë p'ja por rit Allahut Xhelle Xhelalu. Çka tha pejgamberi Ali (s.a.w) Ma darra Uthman. Ma Osmanit mos i ban damt që ka ban pas kësajna Osmani nuk është lezru më me këta Por e kjo është vleraj e Asaj që e ka dam për nga mberit Alehi salatu Vë selam Pre vleraj të ndërua lezër Që e ja ka përmen Osman ibnia fanit Kër kanë shkun medine Kër kanë shkun medine Ju e dini se Medine kër kanë shku Ka që një loj epidemije Ju kujtojtë në ligeratën e Emigrimit për nga mësëm Ka që një loj epidemije Kërë epidemi o konë të mitë Ebu Bekri dhe Bilali Kërë ka shku Ebu Bekri dhe Bilali në Medine Jënë konë të vdegë dhe ndru jetë Prejtë këtështi dhe smujës që i ka kapluhe Nga epidemia e, e Medines Deri sa për nga berë ale i salatës Ka bo dua Allahum me gjëal hatoj i beten O Allah ka thonë banë të mirë Medinen Dhe largoj epidemien në Gjuhfe Një piesë e, e Medines Një periferi Edhe sot Medine Pjesa e Juhfës është e njohur kush, kush shkon në Medinë apo ka shkuar, mund të më pydi për këtë vend, o gjven i smujës. Pejgamberi e mësoi dua dhe e ka larguar. Ka thënë Imam Nawawiu, rahimehullah, ka thënë kjo është prej mu'jizateve të pejgamberisë së sasem, më largu komplet epideminë. Por përveç ensarëve, s'ka pas dikush mund si mu adaptue, por Allahu xhe l xhe lale e ka larguar epideminë. prej azorave që kanë çën Medinë ka çën se ujë ka qenë i papishëm në shumisë të rastëve. Përvesë me një bunar e ka pos emnin bunari i rumës. Ka si një një jehudiju. Ato e dini, jehudit, ku shkën me një vend, sejnët e para shka i morën. Parët, ujin, sejnët elementare. Mësa ne thënë edhe të shesna. Thotë për nga mërë i së sellëm, kush për blenë të ketë bunarin e pishëm, Allah uja jep gjennetin. Kush për jep? Për blenë Bunarin e pishim, Allah u jep gjennetin. Othman ibn Njafani ka thanë, unë i ja e Rasulullah. Ka shku e ka blej bunarin, edhe u ka shlu musliman ve vakëf, me pi musliman. Sot dhe sot, në medin e njifët bunari Othmanit, që 1440 ditshka vite, njifët bunari Othmanit. Andaj, prej vlerave që e kam përmenin djetarët, Othman ibn Njafani, është se e ka blej ujn, pro aju ka mundëcu me pi, se bep, me pi ujn prej, Frej Bonard tësin e gabos një jehudi. E ka bletë u ka shluë muslimanëve. Frej vlera që kanë përmend dietarët muslimanëve në histori, Othmani ibnjafanit, ka thënë se Othmani ibnjafani në çdo xhumë në çdo xhumë e kaliru kanë në Europë. Në çdo xhumë ka pas traditë. Othmani ibnjafani të ndëruar vëllazër ka diskutim të dietarëve që lëmo pas unik, ai Abu Bekri Othmani. Ka diskutim të dietarëve që lëmo pas unik, ai Abu Bekri A Othman ibn Affani, Abdulrahman ibn Awfi, cili ka pas para më shumë. Nëse i lexon tri historitë e ke vështirë me, me me definu cili jamë pasaniku. Mir po këto janë dvor sultmi i dhon pejgamberit se të gjithë çka kanë. Nëse do ta shohim se edhe në ibadet janë të fuqishëm, megjithatë në tregti janë janë të fuqishëm. Othman ibn Affani në çdo xhumë ka liruar rob. Ku ka por rob? Ka liruar. Gjasë ka dëgju thirrën e Zotit Xhelel Xhelaluhu në Kur'an për më liruar robërit. Yëndin e raport ka ngjitur me me me robri, kanë pas njerëz të sklav. Dhe Osmani ibn Jaffani i kaliru deri sa e, e kanë marrë vesh disa se Osmani e liron. Kur ta vojë një çot, Xhumar ai e ble në rob dhe e liron, kanë filluar mi rit çmimut. Ka thënë se kjo e ble, e ka bënë jetë me e ble. Kan filluar mi rit çmimut. Osmani ibn Jaffani si ka interesu, sa është çegaz, leo jetë. Porit Allahu xhelle xhelle xhelal, a dishron çdo Xhumar ndërua vëllazër. Çdo Xhumar me liru kanë rob. Arab nuk kanë von ka 10 dinar. Ka pas mundësia ka libropit 50000 euro. Këja ka libropit 100000 euro. Varë si çfarë libri ka çën, ka mundësia qon punitori i madh. Ka dhënë 100000 euro. E ka e ka blerë Uthman ibn Affanit. Prej prej dashurisë që ai ka pas për lirimin e njerëzve nga sklavëria, që të jenë të lirë në adhurimin e Allahut te bareke وتعالى. Prej vlerave të Uthman ibn Affanit të ndëruar Vezir, os rasti që e tregon Aisha dhe kjo është kanë thonë djetarët kulmi i vlerës që e ka mëni othman i mëni afane. Të rekonë a i shalati Allahu anha, aditën që e ka nëziri mën Bukhariu dhe mën Muslimi, thotë ishmi në shtëpi, dhe ishë të pinga mellës e sellem, ishtërir në anën ansore, shtojim bështetur, dhe kishtë tërhes pak petëkun e ti, duke i fladit kam të ti. Pra i ka tërhes, afur gjunit, pinga mellës e sellem, kam të ti. Pra që tjetë më Më faditëse Thot Aisha radiallahu anha Feste dhe në Ebu Bekr Kërkoj leje Ebu Bekri Dhe thot, penga, thot Aisha radiallahu anha Dhe i, la, i dha leje Pra ka kërku leje dhe i ka don leje Për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Dhe thot Për nga mesem nuk livriti heq Dhe që shkoj qenë Ska livriti heq Thot dhe sh, nuk shkoj një ko Kërkoj leje o meri A ka mëntimehi i thafë mësram, jetë një leje hinë i omeni, nuk livriti hiq thot a ishe radiallahu anë dhe ardhë othmani dhe i kërkoj leje me hyje thot kur e niti zonin e osmanit radiallahu anë uqu dhe i mloj gjojt e shloj atë galibin që ka pas për nga mësram dhe i mlojt dhe pas thaj uqu që shka shtrit dhe uqun kam guptimin prej shtrit uqu ull Për nga mberi ale i salatu O e selam Dhe Ndejten dhe kalojnë deja Kur shkun Thot a isha i thashja Rasulullah Hini baba jam s'livrite Hini o meri Nuk livrite, nuk lëvize Thot kur hini o thmani U qove, u ule në kuptimin Dhe imblove gjujt Imblove kom Ka thon për nga mberi ale i salatu, salatu O e a isha A mështë ke mune të tër për një njërit qka me latë që të tërpruon pëj tina pra pengamiri se se lem pi turpit të thmanit osh tërpruon dhe ky në një transmitim tjetër ka ton pengamiri a.s. inë në thmanë regjullën haji kërë ka pyta e që ka ton një rësullë Allah pse u qove për thmanim, pse unë bullove thot pengamiri a.s. oja e që thmanio njëri i turp shum ka ton dhe une pata frik sa i me mpa qashtu i vjen mares kish hin e ndoshta ka pas ne i nevoj e unë e kisha përzaun ashtu pra othmani pri mares kër më kish pash ashtu kish kujtu qi pri mares ish largue thot dhe une u qova që më së të përzaun othmanin pra a i pri mares largot kini pa disa njerës të ndërruar jam pak ma pak ma kështu të detyron s'ka shumë turp ka dikush pak i duhet më largue pra ka dikush pi turpit madhe pri të shkuqës të madhe për jënësëm dhe i nga mesam veç me një rast e ka përjashtu turpin nga mirësia kërrejtë rast e ka bëhajt adhe ka tham pe i nga mesam elhaja miner iman turpi o pi imanit turpi o pi imanit veç me një rast turpi o është iqërtum qëllë është ajë rast? nëse spyt për fejnë tane dhe atas ka të bëndobi o pi imanës nuk vetë kjo është sështë lefdrume për ndryshe turpin gjitha rast është është të lefëdrum Para me ndoni se ka që një tërpëshëm Othmani Pe nga mberi zotit mjarët marët piti Me laqët e zotit mjarët marët prej Othman Ibni Afanit Andë e ka than Othmani radiallahu an Mëmin amilin ja amelu Amelen illa kësahu allahu Rida e amelihi Ka than Othman Ibni Afani Ska dikush që e ban një pun Dhe ca allo piqa sa i pune Ja ndrejsh një petk Të fizinomisë të ti Pro kur dikush e ban një pun që është një ifët me qatë kundë. A dhe njëri fisnik i thunë fisnik, njëri bujar i thunë bujar, pe i ka e ka morë bujarin pri veprës vetë. Andaj, Othman i Bniafani, është ditë së është njëri turpëshëm, se, pse i ka në njëzë marë pri tina, se vetë ka qenë i turpëshëm. Andaj, prej vlerat dhe sëtë i ka Othman i Bniafani, është se ka qenë shumë i turpëshëm. Prej vlerat së e ka më përmen djetarë I ka boj, i badet Allahu Gjeli Gjelaluhu, dhejri sa, kur të nëmrojën njërëzit ka bojnë në khatë, me një reqatë, nëmrojët Othman ibnia Fani. Andaj, thotë Abdurrahman ibnia thot, Othman e Tejmi, janë e pridjetarëve, thotë, se e kumë përqel Othman ibnia Fani, sa rrijatë në namazë. Thotë dhe e kumë pasë, e ka njësë Kur'anit për fillim, dhejri kul e u dhu birabbin nasë, me një reqat këte janë transmitimit të ndërrua vezër nga nga shok të pengambelis e selle dhe tham edhe kimi përsërit mos e mat me tësodit se me mat me tësodit zdel kur gjah së në beson të këta pa ata të ndërrua vezër një janë për kushtu për Kuranit Othman i Bliafani për një reqat të ka regju këtë Kuranit në Zotit Gjelle Gjelle Aluhu djetartë edhe djetartë e din këta që amunet asmunet Kanë thonë, ja ka thonë Allahu bereqet Eshtonë Allahu Gjellë Gjellaluhu Bereqetin e tina Kur e kryti reqatin Thotu ne e pyta Qka fale o e mire Miminin për një reqat Ka thonë, kjo është vitri jenë Në vitre e ka lezu Kitë kit, kit Kurani në Zotë Gjellë Gjellë Gjellaluhu Andë ka thonë, radiallahu anë Se, si kur zemrat tona Të ishin paçtuve dhe të ishin largu prej njollave, s'do të ishin ngop me librin e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Pra kur kan Ka e kanë vetë njerëzit që shkon mund sikit Kur'anin me recitat. Ka dhënë mi pazërat ju të pastërta, mi pastërta, largu me prej njollave, vallai s'un ngopnin prej fjalëve të Allahut Xhelel Xhelaluhu. A kibon njeriu kur rrimet i kanë shka e do? S'un ngopetunë me ta. S'un ngopet do bua mohabet me ta. Pse? Se e do për respektin. Po Zoti i on. Po fjalat e Zotit don. Vezër nga kër kur kur lezojmë Kur'an, flasme me Zotin Ka thonë për nga mbëri Se njeri ju kër lidhët namaz Fletë me Allahun Gjelle Gjelalu Qish fletë me Kur'an Andaj u thmanim një afani të ndërrua Vezër e ka lezoj Kur'anin Për një reqatë A ka mundësi? Ka mundësi Madje djetarët e kanë imitu U thmanim një afani Pre tëre që e kanë imitu cili është Imami e Numan e Bu Hanifja Pretullësh e kanë imituar kush është? Imam Shafiui. E, e kanë imituar. Janë e kanë provu po në recitat, po në recitat me lexjukit Kur'anit. Me lexjukit Kur'anit gjatë në Ramazan, në Ramazan kit Kur'an. Ishë regjistruan regjistër në shkop a lexjuk Kur'ani në Ramazan. Aj për dy recitat, aj tjetri për një recitat. Kjo është vera Osman ibn Affan se na kanë përmend diktarët. Prej vlera o, të cilja kanë përmend diktarët Osman ibn Affan, ose Osman ibn Affan i nderuar lezat në xilafetin e tij e ka tubu Kur'anin me një mushaf. Këto mushafë që a lexojna. Kush e marr fillim me me këshirati shkruan mushafi Othmanit. Andaj na Kur'ani që a lexojna ç'e lexojna me arasin me shkrimin e Othman ibn Affanit. Andaj provëlera ve çka i ka Othmani ibn Affani është se e ka një su, e ka një su, kanë Kur'anin e Zotë i Gjellë Gjellalu Ju edini Arabët kanë shumë dialekte Gjuhë e madhe Dhe kanë fillu muslimat me Me lezun formën ndrysh me Kur'anin Atara Uthman ibn Jafani është qëtësue Ka thonë nëse Arabët së në mirën vesh Kum janë u zanorët Shka thukut vina ta që ka janë një Arabë Anda i kam ledhë qokët e pengamberi Salallahu aleyhi wasallem, Dhe ka thonë Unë kam frikë nga polemike Arabëve në lezimin e Kur'anit në lërua dhe zërë përsharim diku shmur me than qëka është kjo zanore të Kur'anit janë përshemul U I E dhe kjo zanore nuk vendosët në Kur'an ata se kanë vendosë na e këna të dashët vendosë nëse në mundëson Allah u dë njerë me folë për haqjajin njani prej komandantëve të Abdul Melik i Mërwanit kjo neve na i kanë nuk haraketët ha haraket Kur ti lexon aty me me zanore, sahabët kë zanore si kanë pas? Nuk i kanë pas. As ato pika si kanë pas. Por me kuptu kët mesedhë, dikush më ndon ton, pse ka pas polemin Kur'an? Jo. Për shembull, ju e dini harku, nëse vizatohet kështu, nëse i vendosni një, një pikë poshtë, bota B. Nëse i vendos dy pika bot, je. Nëse i vendos dy pika nad, harku bot te. Nëse i vendos tre pika bot, se. Lëvizje e pikëve e ndryshon Harfi Mirë sahafët qështë e kanë pas Hicë pa pikëve që harku Bismillah Këtë e ki me harakete Bijën e ki aty Sijën e ki e Bismillah A i se ka poshë hicë E tash për me ek polemikën Ka thonim ledhë më krejtë mushafat Ata plakat që i kanë pas Plakat komplet të, të Kur'anit Kështë i ka pas Që i ka omerit Hafsa Andaj ka thonë Hafsës me jep kitë plakat I kam ledha ta që ka din me Ledzu Kuran Prej sahabëve të pengamberi Sallallahu aleyhi sallem Si Zeydim një Thabit Abdullah ibn Zuberin Said ibn Asin Abdurrahman ibn Harithin I kam ledha dhe ka thonë Mbledhën e në shkune një mushaf Pasaj këtheja një Hafsës plakat Ka thonë dhe ku të polemizoni Cilën me e vendos Kër ka polemik Vendos në me, me gjuën e kurejshve se djua e kurajshve, pa familja e pejgamberit se selam, oj djua mendesën ka zvit Kur'ani dhe e, Pas e ka vendos. Pastaj ka kthy pukat Hafsës dhe çat kopje e ka vë 5 herë. Dhe në çdo qytet të madh e ka çu ka një, në Sham, në Egjipt, e këtu më rad për eventeve të mëdha <clears throat> dhe e ka lënë nga një mushaf. Andaj sot çdo mushaf që ka botohet ndonjë, kumirët për baz i pari i Osmanit. O themi me iafanë. Radhi Allahu An, Andaj prej vlerëve që, që e ka gjelle, gjelle, vlerëve kam përmen djetarët Othman ibn Njafanit Ka qenë edhe ajo që E ka botu e të njësuar Librinë Allahu Gjelle Gjelle Aluhu Prej vlerëve të setje kam përmen djetarët Othman ibn Njafanit Ka qenë friga e madhe prej Allahu Tebare Kjovë Teala Edhe për një ajet të Kur'anit Në surën Zumër Ka thanë Abdullah ibn Njomeri Ka zmi për Othman ibn Njafanit Cilë është ajet? Ka thanë Allahu Gjelle Gjelle në Kur' an. Ammen hua kanitun Ana el lejli Ashti barabart Ajtë cili Ngritët natën më falë namaz Ngritët natën Më falë namaz I frikësuar për e akhireti I ahtë dheru lë akhira Wa jërgju rahmet e rabbi Dhe i ka Shpresat në rahmetin e Allahu Gjellë Gjellaluhu Ashti barabart qiki ma cka fle Ma cka zbeson Ma atë që ka së shpeson, ka thënë Allahu Gjellë Gjelaluhu Kull, hëlljest të uillë dhine ja'lemune, walledhine la ja'lemune, innëma jetë dhekëru ulu lëbëbë A janë barabartë, ata shka din dhe ata shka së din Dikush mëndonë se këja jetë ka së vitë, pra, a janë barabartë ata shka kanë diploma, ma ka kan diploma. Barabart, Nese, ata shka së kanë diploma Barabartë janë, nëse ata kanë inteligentë barabartë Këja jetë ka së vitë për këtë, këtë mesejle Këja jetë ka zhitë për ata i cili, a është i varavartë, e i ka dronë allohut, e di allohut, dhe a është ka se di allohut. Ka thonë Abdullaj ibnjë omeri, a e di një kusho që kënjeri, ka thonë është Uthman ibnjë afani, ta natën ka falë namazë. Ta natën ka falë namazë. Një ditë për ditë dhe i kanë thonë, pëse s'pitrazon familjen tane, pëse s'pitrazon thmitet tu. Ka thonë, natëa është vakti rahat Ka thonë dhe rahatia e njërzve nuk prishet me dëtyr. Allah e ka ponë natën me pushuhe. Ka thonë dhune pushoj që tu. Atoja, shkajnë të ponjës natën, të flejtë të pushu. Ka thonë dhune pushoj që tu. Pra, unë së përja prish dikujtë rahatijen, për një rahatijen dhe është ajsë së në gjenë si jone. Ekshë më rratë. Andaj, prej asaj vlerave që ka përmeni djetarë, o të mënë një afanit ojtë se Allah u gjele gjelel si ai cili i druhet Allahut dhe shpreson te te Zoti vetëbareke ve teala. Pra ja sjencë ka përmendë diatarët ose Uthman ibn Jaffani i nderuar Lezar, nejve duhet me shkurtu shumë, shumë raste dhe me shku në fundin e jetës së tij. Uthman ibn Jaffani ka ndru jetë në vitin 35 të Hijrit. Ka pas udhëheqje të shtetit 12 vite. Ka thënë pejgamberi s.a.s.l.m. el khilafa 30 sana. Khilafeti i si sipas rrugës tim është 30 vjet. Pasaj bëhet pushtet. Pastaj bëhet mbretëri. Ka dhënë diëtar 30 vjet i ka përmend Bejram. Për Kupletson 30 vjet, 2 vjet Ebubakri, 20 vjet Omer, 12 vjet Uthmani, 6 vjet Ali. Radi Allahu anhum ajma'in. Kto buan 30 vjet. Pastaj, pastaj vjen Muawija, dhe ajo është histori tjetër, nuk jemi ne aty. Për arsye që ka përmend diëtarët është se para dekës Uthmanit ibn Ja'fanit, janë revoltu disa njerëz. Dhe kanë fillu me organizu grupe të saktuara për revolt. Dhe kanë fillu me rrethu shpijën e Otman ibnia Fanit. Pra kanë pas një loj protest e këndër tina, se kënë nuk për i ban në disa pun që shi ka bërë për nga mberi, ale i salatu selam. Dhe kër i ka dëgju këtë fjal, Abdullaj ibnia Omeri e ka thonë një fjal të, të madhe. Ka të smetu, ibnia Ebi Shejbe në librin e tina, ka thonë valaj që të pun që ka ati bërë Otmani, i kish bërë d A mu paskon, baba, jam gjallë, ju së një këshibo kur gjallë othmanit. Omeri ka bët nisa pun që i ka bët dhe othmanit, njët. Mirë po othmanit nukon i butë, shumë, shumë i tërpëshëm. Thota për lojbë një Omeri, mu kon, baba, jam gjallë, ju së një deli kondër këtina. Mirë po e kene gjithë njërin e butë, e kene gjithë njërin e njëri tërpëshëm. Andaj kanë shkuet i u kanë vërcullë, othmanit për një afanit. Për çka? I kan thon, Ha? Ose kë, plëcoj kërkesat e tona. Mi plëcu kërkesat e tyre i bje që i sën u dhe. Me e shlu pushtetin i ka thonë për jësën, mos e shlë. Për nga me nësën para se me vdek i ka thonë, Allah u ka me të vejsh një këmish. Kanë me ardë dhe munafika dojnë me të desh. Ti mos e desh. Othman i më një afon i ka thonë, kjo këmishë e khila fejti. Tash, othman i ka ardhë mes dizjarmeve. Mi a plëcu kërkesën Jo që ajë se kishë lanë këtë punë Po mi a plëcu kërkesën I bje që, i bje kështu Ate i ka në të shloj e khila fetin Pse me shlu, se s'jenu dhe E ajë me thonë pëshloj Dhe mo të s'jenu dhe Ka anë atjetër i ka thonë në të samë Mosë shloj E nga anë atjetër kërsnimi të rejtë Cilja me të vra Odhman i bënja fani Dika nërë kitë sahabët të mdoj Mi ndih muhe 700 veta pisahabëve të ndërshëm i ka nërmin di muhe. I ka ardhe Aliju, i ka ardhe Burejra i pari me shpad, ka thonë, unë janë për të jo, o, emirë i minin, o, prisë i muslimanme. Mirë, pa, po, të më një bënjë afani, ka thonë, nuk du për muhe kur kush me dergjak. Iqë, asnja. Dhe gjdo kusha ka armin i muhe, i ka thonë, shko, shko. Dhe të gjithë i ka këthije. Dhe në fund janë mledhë një grupe madhe, e protestuesve të cilët mesnën këture ka pasë disa njerëz që kanë pas këç interpretime dhe këç mendime për Uthman ibn Jaffanin dhe janë pendu pasaj për kët ngjarje që kanë bërë Uthman ibn Jaffanit, më nënsi e kapin Uthman ibn Jaffanin dhe e mbyshin. E mbyshin Uthman ibn Jaffanin, ndërsa familja vetë thot, mbyt një e vet thot, "Wallahi e keni mbytyt njëri i cili çdo natë ka bërë hat me librin e Zotit Xhelel Xhelaluhu." e keni mbytyr njëri i cili çdo natë gabon fatme Kur'anin Allahu te bareke tuala dhe kështu perfundon xhilafeti i Uthman ibn Jaffanit dhe marr fund jeta e Uthman ibn Jaffanit. Pra prej këtu, prej këtu, pra prej vdekjes Uthman ibn Jaffanit fi, fillon një lloj humbje e ekuilibrit te muslimanate dhe cilin neve do të mundohemi me e pa rastë të tjera, nuk janë këto ligeratë të të cilat, këtu nga muina me i shëru hësapët me këto nëgjarje, mirë po duhet të kuptohim se Othman ibnja fani prej butësisë ti, prej turpitë ti e ka lanë që ta vrasin dhe e ka refuzun ndihmen vetëm e vetëm që most prishet rëndje dhe ma shumë. Pra most roken musliman dërme dhe vetit, ka thonë letëm vrasin në muë, vetëm jurën i të qëtë. Banë që ta një njëri madha i vogën Pra Me i thonë dikush vramë një muë Vramë një muë Ju kur kush Rënë i kitra hatë Pra, ata, apo dojme më vra po, letë më vra si Vesh le që të sonë Kanë thonë dijetarë kjo kulmi I nështrimin dojëzoti gjellë gjellë Dhe thuë që ka pa andër pak Parasë me vdekë për nga mbejrë së sellëm Dhe i ka thonë për nga mbejrë ale i sëratu sëram Reqë ashtu që shje Më slope dhe ka thon bëhu agjërushum iftarin bænet ena iftarin bænet ena pra në kuptimin në në ahirat dhe kështu marr fund jeta e Othmani ibn Afanit Othmania ibn Afanit nderuazel kalon një grumbull prej porosive dhe fjalëve të mira të cilat na kena mundsi me i marr prej mësuesit të saj ai kalon prej fjalëve të saj i kalon Othman ibn Afani është xutbet e tij pra porositë se di kalon në xhuma në xutbet të saj Për e hudëve të sët i ka mojt, Otman Mleafani ka than, oju njërës, kini dronë Allahu Gjellegjellohu, sepse takvalloku është kapitali mëj madhë. Pra njërësit kapital kanë shumë, kapitali vërtejtë, cilë jo, kapitali vërtejtë atë që e ki nërejna me veti, o, ti, ki, ti ki mundësi me pas një petë këshumë të shrejtë, po këta e desh një ditë, ti ki mundësi me pas një shpi shumë të male, po një ditë e lehë. Ti ke mundësi me pas një vetur shumë luksose, po një ditë t'ja lë dikujt tjetër. Ti ke mundësi me pas dhe me pas dhe me pas pafund, po një ditë dushmë la. Osman i mbyarvon i shaiu thotë njerëzve, o ju njerëz, kapitali është i li. Mi pas tagvallok me Allahun xhel xelaluh. Pastaj ka thonë. Wa inna akyas al-kais man dana nafsehu. Njeri më që mosta i cili i ban llogari vetës, e marr gjykim. Thotë ti i thon çshtu një ditë. Pse e ke thon? Ti një dit e kebo që këtë punë, pëse e kebo? E morë minan logari vetën të ndërrua lezën. Kur ka vdek omer në khattavi, i a ja kanë gjetë në trupin e ti të goditurat dhe gjujtë. Në gjujtë i kanë gjetë të goditurat, nga sikleti që i ka, ka bove vetë dhe vetës, prej, prej dhimë të që ka me pasë me Allahun Gjellë Gjellë. A da e dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d dhe punon për pas vdekjes. Është në rregull me punën për këtë dynjasë, këtë dynja jemi. Dhe Islami nuk ndan me kësaj me kësaj dynjë dhe dynjasë tjetër. Nuk ndan mes materiales dhe shpirtërorës. Andaj otomani me afani ja e mort, vlerën të doën material. Mirë, po duhet me ditë se ajo ku investon është ahireti. Dhe kjo jo kjo botë. Andaj otomani ja me afani ka thonë, njeriu i më që më shtaj i cili punon për ahirat. Pasaj ka thonë u e këteseve minurillahi nura li dhulmetil qabërë ka thonë Otman i Mrijafani i me që mështaj cili merë nga drita Allahut për, për erësirën e varët një ditë për dytëve Otman i Mrijafani e kanë po para një gjenaze para vorët të kajqum dhe i ka thonë dikush pi muslimanve ka thonë o pris i muslimanve kur përmenet gjenete dhe gjenemi ti nuk mrzit është çaq shumë sa mrzitesh kur promenat vorrit. Po pra kur ta bërmen atë varrin më shumë tutësh, më shumë shtetçor se si sa kur ta bërmen atë jenemin. Faqe ko mundi më na e shpjegua. Pa po. Faqe kum dëgjua pejgamberin s.a.s.l. duke thënë. Hap i par i njerit drejt akretit është vorri. Nëse atje a jeni mirë, atje ka dhe më mirë. Nësa ati xhin keç, ande ka dhe më keç. Ka thonë andaj unë putut më piksoj të parës. Pra se çitojmë ardhsh. Andaj çka do të mëlim në afani, i më që më është ai cili punon h për më ndryçu vorrin. Na zvanë marrë vorrin e dhëruar vlezën. Në edim se dinamika jetës do njëherë na marr për para. A kjo shkëlcimi i jetës na merr për para. Kjo ectja e shpejtë e jetës na merr për para. Por zot më haru vlezën. Sa njerëz kanë vjet në Ramazan social. Sa njerëz në Ramazan tjetër ç'do të jenë sigurt. Ti a je një asnjë nuk është me rancë, sigurt në Ramazanin tjetër ka dikush që s'ka mëkon. Andaj shgo të marrim nga Afoni ç'ka thon. Ka thon, "Merdrit për naqirat, se duhet shumë, në var duhet shumë." Pastaj ka thon, "Wa yakhsha abd, 'abdun an yahshurahu Allahu a'ma wa qad kana basira." Ka thon, "Let tut të të njhani për robve të Allahut xhëlaluhu, jel ç'Allahut ta ringjall çorr anke dunya ka pa." Në surën taha Allahu gjelë gjelalu hu ka thangë për njerën Se cilët do t'i rinjaldhë qërra Paramendot të ndërrua lezër Rinjaldhë qërë Miret në gari qërë Futën zjarë qërë E shionë dënimin qërë A ka më keqë? A ka më keqë e që kjo? A në dhe zërë Akireti zë bëmë më murë hajgare Këta njerëz me qëka dalohën? Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju Ebu Urera, Abdurrahmani Biaf Qka? Alatë janë mishë dhe gjakë, damarë, sina, me qka dalohët? Dalohët me vlerat prej mrejnda që i kanë, pi frikës dhe Allahu gjellë gjellë lu, adhe e gadhanë, letu të të njëni pi juve që Allahu ta rinjallë qërë. E qishë rinjallë të njëri qërë? Kur si shfridzonë si të ti ku duhet, kur i shlënë haram, kur i shlënë ati ku zduhet, Allahu nëjru si të tonë nga harami. A në të ndërua vezër njëri ju të frikë, të mi pas frikë, Allahu të e bareke, Wa ta'ala fasaqad wa'lamu anna man kana Allahu lahu lam yakhaf shay'an. Ka than dinu ju njerës se kush i ka tut Allahut, si tutot kur gjo hiqit. Kush i ka tut Allahut, si tutet kur gjo hiq. Ande ka than Abdullah ibn Abbas radi Allahu an kush i tutet Allahut i tutet njerës atina. Nuk tutet njerë pish musku i do të njerëve. Ka than ibn Kai im al-Jauziye Allahut I kemi dro prej drecisë të ti E njerit i tutë mi zulumit të ti Keni pa disa njerës ha, E banë punën mi utut njerës dhe kujton që ha, i drejta O, jo, janë të tutë zulumit Se të tutë drecisë Drecisë i tutë të, të allot Pra allot me në thajtu e njerën me drecisë Qëka po hot? Shkon Me të mor allot në drecisë Dhe tonë pagu i ketë Drejt Na shkojna E që shpshtojna? Me rahmet Me rahmet Qëka të të thnojnë një avoni? Kush i tutët Allahu gjele gjelelu, kërkuj qëtër të si tutët Pas e ka thonë A men kënë Allahu alej, fe men njerëgju ba'dehu Ajë që ka e ka Allahu kunder Kush mund të minimu atina Allahu në ruyt Pra me kanë Allahu kunder neve, zotin arruyt Kush është ajë që që pëton Pra a më nëshme paramendu në univerz Me dalë dikush zot Kunder Allahu gjele gjelelu Ka thonë Allahu gjele gjelelu në Kur'an ju gjiru wa la ju gjaru alej dhe me këta përfëndojna ma në me dhe zër otmar i mjafani kalon shumë përësi neve nuk në përëmton koha ka thonë zotë i unë gjellë gjelalu dhe kjo është konkludim nga otmar i mjafani prej zotit tebarek e vëtë të ala ka thonë Allahu u gjellu ala aj erun kan do apiti surruhet kërkosh kërë për asish Allahu u gjellu an thët aj erun kan do aj estrahon kan do Ama pi Allahut Sun strahon kërkosh As Gjibrili As Mikaili As Israfili As Pengamber Ibrahimit del në ditën e gjikimit Baba i vetë katra nizi Dhe i thot O oh, Zot Kështë dhe babën të më Katra nizi Thot am kipremtu Mësë me më nënqmu Dhe mësë me më korit Ka thonë po Ibrahim Ka thonë kështë më babën A tharë Allah u gjelja Kështë dhe babën në bishë Në shpirtin e ti Hadithën sa i Bukhari Ka thonë për nga mbejri sëselle Atari thot Ibrahimi të bërra të minkë Unë jam i distancu për e ti A nëjtë ndërrua, lezër Nga këtë jetë e këtëre njërëzë Konkretishtë o thmanë i më një afanit Qa kuptojnë anë? Turpin Moralin Dhe me shlu pe qofte dhe se jenë hak A konë hak o thmani Kur ka thonë vramni veç më së priqet puna Hak o konë Për në nësëm Mës lopin, mës e jabë khilafetin Dhe hajde teone baniftar Me gjithë ta e kalon vetën Por hirtë Allahu Gjelle Gjelle Gjelalu Na e lusë me Allahun Gjelle Gjelalu Që Zotë i honë të barëke vëtëala Në banë njerës të të të tërpëshëm E banë Allahu Gjelle Gjelaluhu Moral tonën të tërpin E lusë me Allahun të barëke vëtëala Që Allahu Gjelle Gjelalu Timbush zemra tona me dëvat shmëri E lusë me Allahun Subhanahu vëtëala Që Allahu Gjelle të gjitha veprat tona Allahu t'i bën qabul dhe veprat e liga Allahu t'na i shlyen elusmi Allahu xhelu xhelalut që Allahu te bareke ve teala aderimin ton namazin ton taraviteten ton kuranin ton që ai lexojna Allahu t'na regjistron në regjistrin e, e veprave të sevapëve elusmi Allahu xhelu ala na që Allahu te bareke ve teala namunson çë me Pa shum Ramazana duke qenë me shëndet dhe me iman, elusmij Zotin Donte Bareke u Teala, që Zoti u ngjelle jalet na me shpirtin me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin.